Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alan neymətlərini xatırlayıb Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərini daha da artırar və həqiqətən də Allah subhanahu wa saysızdır, əvəssizdir və sadəcə qul e, bəz hallarda o neymətlərinin qədrinin yalnız o neyməti itirəndən sonra bilir. Və həqiqtən də bugünkü günümüzdə də Allah subhantala bizə açıq-aşaq açıq, açıq, neymətləri daha çoxdur və ən əsaslarının bir də məhz gün əminəmansıq neymətidir ki, biz bu neymətin sayəsində dərs elmi öyrənib, öyrədib və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, həqiqtən də Allah subhantala bizim bu neymətimizi daha da artırsın və eyni zamanda bu məclislərin təşkilində də evi-evəhli hivs eləsin, onları malı mülkünə bərəkət versin. Və biz e, keçən dərslərimizdə, deməli, İmam Buxarının səhi kitabında, yəni İmam bölməsində qalmışdıq, təxminən 38-ci bölmə idi. Və müəllif e, İmam Buxarı rəhmalı buna heç bir bölmə qoymayıb və bu bölmədə İbn Abbas radiyalan həssini gətirib buyurur ki, Ənə Əbdullə İbn Abbas Əxbarəu qal, Əxbarəni Əbu Sufyan, Ənə Heraklə, Qal s'altun həl yazidun am yanqusun faze'amtu annahum yazidun wa kedalik al-iman hatta yatimma wa s'altuka hel yartadu ahadun saqta dan lidinihi ba'da an yadkhula fihi və an la wa kedalik al-iman hina tukhaltu basha'shatu al-qulub la bizim evvel vehnazu yəni bölməsində keçdiyimiz hədisi təkrarən gətirir və müəllif burada e, Abu Sufyanın rəvayət etdiyini gətirir. Hansı ki, Abu Sufyan, Radiyalanu bu qisə onun başına, yəni kafir olanda gəlmişdir. Ancaq e, bu hədisi Abu Sufyan İslam'a gələndən sonra rəvayət edir və ona görə də İbn Abbas Radiyalanu bu hədisi birbaşa Abu Sufyanla rəvayət edir. Çünki O vaxt ə, həmən müşriklərin içərində, hansı ki ə, Həbəşistana hicrət edən zaman həmən müşriklərdən bir qrup insanlar da ə, eyni zamanda Herakilin qarşısına gedirlər. Ki, bəlkə müsəlvanları geri qaytara bilsinlər, yəni həmən Herakilə delək tutsunlar və onu qeyri qaytarsınlar. Və Herakil də ağıllı adam idi, o hər iki tərəfdən nümayəndələri çağırır. Həm mühacirlərdən və həmçində Abu Sufyanın toplumunu çağırır və yanında tərcüməsini də çağırır və bir-bir suallar soruşur və sonra isə suallarına cavab verir. Və bu qıssada mühüm e, faydalardan biri ondan ibarətdir ki, hətta cahilliyyə dövründə e, müşriklər, yəni müşrik ərəblər, yəni kiməsə iftira edib yalan danışmağı özlərini ağır bilirlər. Ona görə Abu Sufyan deyirdi ki, əgər ordakılar mənim, yəni yalan danışmağım, yəni iftira etdiyimi, yəni artı tutmasaydılar, rüsvay olmasaydı, mən deyirəm orada deyənləri yalan danışadım. Ancaq hətta Cəhiliyyə dövründə onlar o cür şeyləri, yəni yalan danışmaqları böyük bir qəbəhət sayırdılar, hansı ki, bugünkü günlərdə görürsən, e alimlərin dancı o boyda iftiralar, o boyda yalanlar, o boyda böhtanlar atır ki, yəni hətta müqayisədə görəndə görürsən ki, o dövrün müşrikləri bu baxımdan daha ehtiyatlı davranırdılar. E, Cəmata gəlsə Allaha da görə yox, yəni cəmat artar deyə. Ancaq bu günkündə bəzi müsəlmanlar heç ar bir yana qalsın, heç qəlblərində Allahın qorxusunu xatırlayıb Yəni, Allah qonuqsunu sanki unutmuş bir kəs kimi, yəni o cür iftiralar, böhtanlar yayırlar ki, bu da həqiqətən də çox böyük yəni, zəlalətdir, rüsvayçılıqdır. Və eyni zamanda abu Abusufiyanın bu qissasını e, İmam Buxar rəhmallarının bu yerdə gətirməyinin başqa bir faydası da var. O da İmam Buxarının özünün bu kitabda getdiyi mənhəcdə yoludur ki, İmam Buxar bir dənə qissanı bir neçə yerdə də gətirə bilər və yaxud bir hədisi bir neçə bölməyə gətirə bilər. Əgər ki, o məsələdə onun bölməsinin ahid bir məsələ varsa. Əgər bu qıssanı imam Buxari əvvəldə yəni e, hicrətdə vəhyin başlanması məsələsində gətirmişsə yəni qıssan əvvəlin ona aidiyyəti var idi. Ancaq bu bölmədə iman bölməsində gətirməyində isə yəni hikmət açıq-aşkar görsənir ki, yəni hansı yerlərin gətirib imanla bağlı olan yerlərini. Baxsa görsək, E, Herakl deyir ki, e, o zaman ki, e, Herakl e, Abu Sufyan'dan soruşu ki, mən səndən soruşum, onlar artırlar, yoxsa azalırlar. Çünki Herakl orada bir cümlə belə deyək, suallar soruşmuşdu və e, ilk hədislərimizdə o tamamilə, İmam Buxar Orovayi tamamilə gətirmişdi və biz də Allahın izni ilə onu yanaqçıqlamışıq. Burada sadəcə imanla bağlı bəzi... E, Bəntləri gətirib ki, və soruşur ki, ə, mən səndən soruşum, onlar artırlar, yoxsa azalırlar. Yəni, Herakl Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəti haqqında soruşmuş ki, yəni, ona iman gətirənlər günü-gündən artır, yoxsa azalır. Və Herakl də demiş ki onlar, və, ə, ki, onlar artır. Və Abusufiyyən demiş ki, onlar artır. Və Herakl soruşanda ki, onlar artırlar, yoxsa azalırlar. Və deyir, də iddia elədin ki, onlar artırlar. Yəni, Abu Sufyan burada yalan qanışmır, həqiqəti söylüyür ki, həqiqdən də İslam ilk dəfə gələndə, yəni ə, ilk dəfə yəlisəm, o dəvəti başlayanda, bir üç il müddətində demək olar ki, dəvət gizli qaldı o müddət ərzində saylarla idi, yəni barmaq sayları qədər olardı. Ancaq sonra isə bu əşirətə gələ akrabin ayəsi gələndə artıq Peyğəmbər sal dəvəti açıq aşkar etməyi əmr olunanda, Artıq ondan dəvət biraz geniş qalmağa başlamışdı ki, və bu da artıq e, müşrikləri maraqlandırmaya bilməzdi. Necə, bugünkü günümüzdəki kimi. Görürsən ki, üç nəfər, beş nəfər hidayətə gəlir. Əslində, hidayətə olanlar çoxdur. Yəni, toxunun çoxsu hidayətlədir. Yəni, onu sən mən dərk eləməsək də, fikirləşməsək də, çox insanlar namaz qılır. Ancaq sadəcə iman qəlblərində, o ə, o şirinliyini, gözəlliyini datmayib ki, o özünün qəlbində olan imanı çıxış şəkli izhar eləsin. O yəqin bilir ki, qəlbində imanı var. Yəqin bilir ki, getdiyi yol haqqdır. Ancaq qıraq insanların, qıraq şəxslərin, istər ə, məmurlardan olsun, istər qeyri, yəni iş adamlarından fərqi yoxdur, onlar sadəcə ə, iman, yəni qəlblərində bişmədiyinə görə, qəlblər imanın şirin datmadığına görə onlar çoxluğa istilər izhar olanda bunlarda izhar olsun, imanlarını bildirsin. Ancaq həqiqətdə, yəni o cür, yəni düzgün deyil. Yəni əgər insanın qəlbinə Allah sonra imanı, o nuru salıbsa, insan o nurun, imanın üzərində işləməyə çalışmalı, onu daha da artırsın, daha da imanı kamilləşməyə doğru ess. Amma yox, insan hər dəvə çalışsa, yox mən bunu gizlədim, onu o bilməsin, bu bilməsin. Necəsə məsəl bu günümüzdə bəzi e Çox önəmli təbliğatçılar ki, yəni ən çox da belə demək olar ki, yəni Fətullah Gülən kimi cəmaətələr görürsən ki, yəni zahirən görürsən ki, məktəb cümə qılır, namaz qılır. Yəni bu onun misamı olmana eləyir. Ancaq əməllərinə baxsan, yəni musiqi içki bir yana, məclislər bir yana qalsın, yəni zahiri asilə bir yana qalsın. Yəni nə asiliyi var. Hətta başı qızlar belə başını bağlamasa belə görürsən ki, qolu uzadı və xətlər açıq, yəni çıxıb. Amma namaz qılandır, Yəni, bu, o demək deyil ki, o kafirdir o və yaxud da münafiqdir. Yəni, bu, o demək ki, ona İslam düzgün təbliğ olunmuyub, yəni ona o məsələlər düzgün aydınlaşdırmuyub. Yəni, insan əgər, əgər sənə deyilirsə ki, namaz qıl, heç bir problem yoxdur, içkili məzilisə də otur, başa açıq gəl, sigaret də çək, onu deyilə, bunu deyilə, tək səni tanınmasın, tək sən bilinməyirsən. Yəni, əgər insan imana gəlirsə, iman insanı bilavası qıraq insandan ayran bir şeydir. Yəni, sən imanınla ayrılmalısan, seçilməlisən. Yəni, sən görülməlidir ki, bu ibadət əlidir, bu tohvid əlidir, bu iman əlidir. Amma insanın o təbliğat gələndə ki, yox, elə elə bilinməyəsən, niyə görə bilinməyəsən, nə var burada? Oğluq eləmişsən, zinə eləmişsən, qonşun töyona taşadımsən. Əksinə, sən, mən, o, bu, biz imanımızı gizlətdikcə asillər tüyüyan eləyir. Ancaq sən, mən o biz imana gəldikcə, əməllərimizi gözəlləştdirdikcə, insanlarla gözəl davrandıqca və insanlara peyğəmsan yolunu təbliğ elədikcə, o bütün peyğəmsan mərhəcinin biz yaşadıqca, tədricən hər kəs belə uyğunlaşır. Ancaq biz bu yolda yox, bunu eləmə əşir, eləmə bunu elə o nə elə ki, olmasın. Yəni belə İslam hansı yolla inkişaf eləyəcək? Əgər bu ibadət edib bunların haramlığından çəkinmirsə, yaxşı bu cahilliklə bunda bir dənə Yəni bir də namaz qıl hər şey bitmir axı. Əgər xüsusən də, əgər o əməlləri etdicə insan əgər e, qəlbində tədricən elə bir amilə aparıb çıxarır ki, sanki o haram deyilmiş kimi. Sadəcə bunu saqqallar haram elə aslında haram deyil belə olmalı. Bu yüz insanı dindən çıxaran bir amildir. Yəni o insanı dindən çıxaran amil haram həmən əmel, insan çağırdan bir amil ola bilər ki, yəni, insan onun haramlığını, haram etiqad edirmişə, o dindən də çıxa bilər o əməli ilə. Və ona İnsanın bax hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin həbəşi hicrətində də açıq-aşkar görsən ki, deyir fəzəəm tənhum yezidun. Yəni iddia edirsən ki, onlar çoxalır. Yəni çoxluq da nə ilə bilinir? Əlbəttə ki, zahiri əməlləri ilə. Yəni bu çox insanlar lə iləllə kəlməsini işlədir. Çox insanlar öz zənnini ismana nisbət edib elə, iddia eləyirlər. Ancaq ə, zahiri əgər əməl olmadıqca, o irəliyə doğru gedir, arxaya doğru gedir. Həlbəttə ki, arxaya doğru. Əgər insan e, ibadədə gəlibsə, İslamı qəbul edibsə, o əksinə çalışmalıdır əməlləri ilə qabağa geçsin. Necə ki, e, sonraki bənddə gözəl gətirib buyurur ki, Vaqqədə eləkə imən hətta yetim. Necə ki, e, insanların imana gələnlərin sayı artdıqca, e, bu artıq heraqın sözü və deyir ki, həmsinin də iman. Necə ki, insanlar e, hidayətə gəl, gündən gün artdıqları kimi, Eyni ilə deyir ki, imandı, onu kimidir. Yəni, iman gör necə olmalıdır insanda, günlən günlə ne ilə məlidir, artmalıdır. Siz təsəvvüldən ki, Abdullah bin Məhsudur, qədə olan gözəl sözü var, deyir ki, o gün ki, deyir, məlim, yəni, günəş, həmən gündə ki, günəş üzə doğar. Yəni, bu deməkdir ki, bu insan həmən günə nə çıxıb? Sağ çıxıb. Əl bir insan günəşin doğduğun səhər-səhər görürsə, deməli, o günə nə çıx Salamət çıxıb isə görür, deməli ölməyib, Heydi, yəni diridir. Və İbn Məsud radıyəllahu deyir ki, "O günəş ki mənim üzərimə çıxar və mən həmin gündə dünənkindən bir əməl olsa belə qabağa etməsəm, mən həmən gün özümü xeyrimə saymazm, ələhimə sayarım." <Gülüyor> yəni o boyda sabirlə cənnətlə müjdələnmiş, yəni onlar yer kürəsində gəzirdilər və ham bilirik ki, bu cənnətdir, o cənnətdir. O cür insanlar gör ə, əməl, iman var nələri fikirləşiblər. Yəni Dünən, sən bu e, gün dünəndən çox eləməlisən, sabah bu günləndən çox eləməlisən, çalışmalısan ki, sənin əməlin dünənki bu gündən az olsun, bu günki dünənkindən çox olsun. Yəni, hər gün özündən əvvəlki gündən bir əməli artıq eləməyə çalışmalısın. Hətta bir Quran ayəsi belə, iki Quran ayəsi olsa və bir səhv oxumağın da belənsin. Yəni hər bir əməli ilə sən çalışmalısan ki, e, dünənki əməlindən üstün olasan. Yəni biz də fələlən dərsdə də qeyd edirik ki, yəni bəziləri görürsən ki, e, deyir ki, elhamdülillah zahiri sünnələrim yerində, saqqalım balağım yerinə gündə beş namaz qılıb, elhamdülillah mən artıq mənəm. Yəni mən artıq e, sabitlərdənəm. Yəni bəziləri belə şeytan qapatsır onlara. Amma sələflərin gözəl sözü var ki, dünya işlərini hətta Peygəmbərin ki, Dünya işlərində özündən aşağıdakıya bax. Yəni, dünya işləri. Əgər sənin e, imkanın yoxsa, kəsib adamsansa, sən bax, bədənimin sağlamlığına keyid. Səni ilə başqa bir insan bədənlə səndən zəifdir. Əgər sənin evin eşyiyin varsa, başqa bir problemin varsa, bax, özündən aşağı kəhənsə ki, onda səndən daha çox problem var. Yəni, dünya işlərində, əgər sən vilisabəyə sürürsənsə, demək, yəni ki, flan 16 sürür. Və yaxud da sən 06 sürürsənsə, demək ki, filan gəzniyəməyəsə də sürür. Artıq sən o cür eləmələr e, qəlbindən keçirməyin, sən Allahın neymətini şükür etməyən yolunu tapa bilməyəcəksən. Ancaq sən hər neymətində sən o neymət olmayan şəxslərə baxsan, sən artıq o neymətə şükür etməyə bazaracaqsın. Necə hədisə gəldi ki, ancaq deyil, ahirət işlərində isə kima bax? Özündən yuxarıda Yəni, əgər sən bugün dediyimiz əmərləri tətbiq edirsənsə, sən demək ki, artıq əlhəmdülə mən kimi insan sabit yoxdur, 5 namaz qıllam hər sünnəmdə zahiri əmərləmdə yerinədir. Sən bax o kəslərə ki, kimlər o zahiri sünnələrdən əlavə oruclar da tutur? Əgər sən orucları da bax, kimlər əlavə sədəqələri verir. Əgər sən o sədəqələri verirsən bax, kimlər yardımlar çox eləyir, kimlər xəstə ziyarət eləyir və eləx və s. Yəni, əməlləri və heç vaxtı yəni, kimlənsə müqayisə eləyib, ilə, əməlində deyənmaq ilə. Sən çalış əməlləri və özündən çox əməl edənlə müqayisə ona çatmağa yarış. Yəni, ona çatmağa yarış. Yəni, özündən keçicilərə b Yəni sən əgər özün e, öz nəzərində kimlər isə keçmisənsə əməldə onlara baxıb özünə toxlaqlıq vermə. Sən bax o kəsilərə ki, kimlərə ki çata bilmirsən, kimlərin əməli səndən daha çoxdur, daha gözəldir və daha da, yəni məqbul olan əməllər. Sən onlara bax, onlara tərəf, yəni yüyürməyə çalış. Yəni özündən aşağıdakıya baxıb, yəni deyənmə. Və belə bir halda İman hər dəfə üstünə gəldikcə, hər dəfə üstünə gəldikcə iman nəyə doğru gedir? Kamiləşməyə doğru. Ona görə baxın, görün, çox insanlar deyir ki, mən islama gələndə mənim imanım indiki imanım kimi deyil. O vaxt imanım mənim dəşək yedi yerə göyə sığmırdı. Mən hər şey mən, mən, mən, mən. Yəni bu insanın nə fərqi var? Sən əməlləri adiləşdirməsən, o vaxt sən iman hidayət olmuşdun. Sən üçün namaz ən mühüm əməldir. onu yerinə yetirdin. İndi artıq o əməldən başqa əməlin yox deyilən, amma sənə adiləşib. Sən o vaxtı hidayətə gələndə bacaran qədər maaşından, gündəli qazancına sədəqə verirdin. O, sənin iman lövhəndə yox idi. Sən o əməli artırdın iman lövhə bu Bugün əməl sənə nə olub? adilləşib, sən çalış başqa bir əməl artır. Sən o vaxtı gələndə kimi xəstə görürdün, gedirdin ziyarətinə, o əməl sənin iman lövhəində yox idi. O əməli orada təsbitləşirdin və artıq əməl sənin üçün sadələşdi. Artıq elə bilirsən ki, yəni əslində sən həmən insansan. Sadəcə insan əməlin üzərində çalışmalı, nəyə doğru? Kamilləşməyə doğru getməlidir. Yəni sən vacib əməlləri, fərz əməlləri yerinə yetirirsənsə, onda sən sünnələrəc Əgər sən sünnələri də yerinə yetirirsənsə, onda müstəhəblərə get. Əgər sən müstəhəbləri də yerinə yetirirsənsə, onda mübahalardan çəkin. Və belə bir əməlləri sən davam elətdiycə, bilirsən ki, ayda gəldin Fə Əbuddullah hətta yekəli yə yəqin. Rəbbiv ibadət etsənə ölüm yeni günə qədər. Yəni bir əməli götürüb onu özün üçün e, qanun, onu özün üçün, əsas edib, yəni başqa əməllərdən tərk olunma. Sən əməlləri nəyinə? Həmişə çalışırtmalara. Yəni əməllər də necə bu bəzi e, təkvilçilərin getdiyi metod kimi olmur. Yəni əməllər, yəni yuxarıdan aşağı gəlmir. Yəni yuxarıdan aşağı gələn insan nə Biri Bir da uçur. E, Nəyisə düşüb əzilib sınır. Amma insan asta-asta çıxanda insan bütün cığırları izləri bilir. Ənənci də iman. Yəni görürsən ki, bugün gün e, zahirən bütün sünnələr yerinə yetirən sabah üçün təkfirə çöndü gözənci üz gözü tər təmizdir. Nə olub? Sən demə bu böyük bir xeyirdir. Deymiş o xeyir. Sən demə, bu, eləyə də bu saqqal elə də vacib deyilmiş. Əsas məsələ tağut, küfr tö məsələlərdir. Yəni dərk eləmək ki, bütün dinin məsələri hamısı aşağıdan başlayır. Əgər peyğəmbər sallalləmin əsas hədəfi yuxarı olsaydı, yəni tək yuxarı mənim olsun olsaydı, peyğəmbər sallalləm dağın üstünə çıxıb bütün qəvmini çağıranda ona nə dedi qürəiş? Qəvmi nə dedi? Dedi ey Məhəmməd, əgər var dövlət verək. Yəni İdyan, sənin bu bizi çağırdın, Lə iləllah məsələn. Əgər var dövlət isə, qəbilələr yığışaq verəsən sakitlər. Yox, əgər böyük isəsə, rəhbərlik isənsə səni seçər rəhbər İdyandan alsaq. Dedi, yox, əgər sənin ən gözəl xanımla evlənmək isə, onu da təşviq eləyək. Tək İdyan olansa, pensiya nədir? Dedi, dedi qulü Lə ilallah. Yəni peyğəmbərsin, hədəfin nə var dövlət? Necə Xavarizmlərin, Osmanlıya olan qətli yetirən kimi elə deyiməl olmuyor və hətta ki bəzi ə, ə, hakimlərin hansı ki e, hakimətə gələndə xəlifəliyə gələn vaxtda, yəni gözəl qızlarla cariyə alıb ninəməyi olmayıb və hətta ki peyğəmbər sallalləmin rəhbərlik, ağalıq, sultanlıq iddiası olmayıb. Yəni peyğəmbərın əsas hədəfi nə olub? Lə iləh illallah məsələsi. Digər yəni, insan özünü kamilləşməyə doğru aparırsa, elə hiss edirsə, deməli insan zahirən əməllərini təkmilləşdirməyə aparmalıdır. Digər yəni, insan təkcə dilini deyil, insan əməllərini kimlişdirməyə aparmalı. Yəni əməllər o zənn eləməsən ki, iman çayxanada, dönər xanında oturub kimisi təkrar eləmən iman qalxmır. O sənin rəzalətini, zəlilliyini, sənin bir daha ağısı olduğu şeytan elə göstərirsə sən gündən günə qəlbində olan nuru itirirsən. Əgər yəni, sən təsəvvüflə ki, səhər tezən durursan, qardaşının ətini yeyirsən. orta durursan, qardaşının ətini yeyirsən. Axşam qardaşının yatanda qardaşın. Yəni Kimsə ağzına sür əlhamdülillah deməyəndə ki, falan kəs kafedir, falan kəs kafedir. Yəni bir insan nəsibə qardaşın ətin yeyər. Əgər bir insan e, bədəni, cismi, gününü açır və gecəsin balir qardaşın ətin yeməyi o insanın qəlbində nur ola bilər? O insanın üzünə qəlbi nuru verə bilər? Yox. Nə verəcək? Həmin onun qəlbində yığılan o pası, kiri tədricən o qədər zəhəmləşəcək ki, vuracaq üzünə, gözünə. Və bu da təkfir cəmatında açıq-açıq get-gədər bir üzə verir. Yəni, insan imana gələr, insan imanı kamilləşməyə doğru gedər, insan meçiddən əl çəkməz, insan meçiddə yığışar, camat namazı, amma camat namazdan uzaqlaş, ondan uzaqlaş, cümədən uzaqlaş, buradan uzaqlaş və tədricən şeytən əl vəzifəsəyir ki, deyirək bu namaz da vacib deyil, küfür dövləti, tağut o vacib el, bu vacib deyil və görürsən ki, tədricən namazlar da getirdi və bir aradan sonra eşsən ki, flankez artıq qoşub olub cahillərdən biri. Niyə görə? Çünki o ə, əməlləri etmə əvəzlərinə əməlləri iriciyə elədilər, təxir elədilər. O, bu da hərəkətə murucə hesab edir. Yəni aməlləri gecikdi, təxirə saldı, saldılar və axırda, yəni Allahın ümidindən yaşayan, yəni, insanlar oldu. Yəni sırf xalis murciələr deyillər ki, kim qəlbində iman varsa heç bir asili izərlə etməz, yəni etiqadına aparışdır. Hətta tələffüz etmə belə sonu gedib, yəni ona çıxır. Və burada biz açıq-açıq görürük ki, yəni Herakl, Əbu Sufyandan sonrasındakı ki, həmində iman ə, hər dəfə artır. Hətta, hətta, yəni tamamlanana qədər, hətta tamamlanana qədər. Və sonra buyurur ki: "Vasəaltuka həl yartadu du saqta tan lidini ba'dan yadkhul fi?" ənlə və kədəlikəl iman. Deyir, "Hətta tuhalə tə bəşəşə tə hu əl-quluba la yasətəhu Və deyir, "Həmsini səndən soruşdum ki, o dinə kimsə girəndən sonra nəyətən də sülə qəzəblənib dindən çıxırmı?" Dedin, "Yox." Deyil, eyni zamanda da iman o cürdür. Əgər deyil, iman o qəlbə daxil olub, qəlb onun şirinliyin dadarsa, gözəlliyin dadarsa, imanı dadarsa, qeyri-mümkün üçün nəyəcə görə o insan neynəsin? İmandan çıxın. Ona görə çox vardır deyəndə ki, flankəs dindən çıxıb, yəni əslində bizə çox təəccübləndirir. Amma eyni zamanda da təəccübləndirmir. Çünki o insan ki, o insan, əgər, İcaradanın Allah olduğunu bilirsə, ona ruzi verən Allah olduğunu Allah olduğunu bilirsə. Və o, öldürən, dirildən Allahın əmri ilə olduğunu bilirsə. Yəni heç bir şey Allahın izni olmadan Allah'a bilirsə, Allah'a aid edirsə və bilirsə ki, insan İbadət etməlidir Allaha, qurban kəsməlidir Allaha, yəni bütün ibadələr yönəlməlidir Allaha və bilir ki, insan öləndən sonra dirilib Rəbbinin qarşısında ona verdiyi ömür möhlətinə cavab verəcəksə, bunu etiqat edilir insan, qeyri-mümkündür ki, namazı atsın, dindən çıxsın. O insan bəlası ola bilər, o insan... Zinə elə bilər, uğurluq elə bilər, yalan danışa bilər, nəvət kimdən isə pul qapardı deyə bilər. Belə xə variantda istifadə eləyərən günahlarda əl elə ata bilər. Amma insan bu etikada dəhşən insan sonunda nə edəmdir? Bilməlidir onun bağışlayan Rəbbi var. Onun bağışlayan Rəbbi var ki, onu Rəbb nə edəcək? Bağış. İncə sən hədstə gəldiyi kimi, e, Peyğəmbər salsam hədstə buyuruyor ki, həd ki e, Allah subhanıqla dedi ki, əlb bir insan günah edərsə, sonra tövbə edər, günah edər, sonra tövbə edərsə, günah edər, sonra tövbə edərsə və hər dərə tövbə edən deyə bilər ki, onun yara bağışlarının Rəbbi var, o bağışlarından tövbə edib istifar istəyərsə, Allah subhanıqla deyə ki, get neysin elə mən sənə bağışladım. Yəni, bu boyda Allahın rəhəmini düşünən, bil, fikirləşən insan, yəni, bu boyda rəhəmət sahib olan və hal, halbuki bütün yer göy bir rəhəmətdən hamsi birbirinə rəhəmlənir, yəni, mərhəmətlənir. Yəni, bu cür rəhəmətə sahib olan, yaradanın, yəni, nəyə qadir olun, dərk eləyən insan necə ola bilər ki, Allahın dinindən üzr döndərsən? Bircə səbəb var o da səbəbdir ki, iman onun qəlbinə qarışmır. İman onun qəlbinin Qəlb həmən imanın şiriyini dudmayıb, duymayıb, dadmayıb, hiss eləməyib. Qəlb sadəcə dildə tələfiz eləyib və qəlb onu təhəbul e, öyləyə bilməyib, anlayıya bilməyib, başa düşə bilməyib, onun şiriyini də da bilməyib. Belə bir halda həlbəttə ki, insan dindən də çıxa bilər və başqa asillər də yəni, eləyə bilər. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.